mirar y ser moduz ongi zure bai aitz ber ondo <risas> <risas> Ba, gurtuko ditugu, oi hartzun irratiko entzuleak, antxeta irratiko entzuleak, eta guk dakigula, infozazpi irratiko entzuleak ere, eta gehiago baldin badira, ba, ongi etorriak izango dira ere. Gure hartan dugu jada zer moduz.? Ongi? Ongi? Bai. <laughs> Mentxe, urduri antzean sumatzen dugu. Bai, bai. <laughs> No. Asiko gara. Bai, wikipedia irakurriko oso? Hoi da, baina gaurko wikipedia atala, wikipedia da, jendeak oso atzen duena. Bakuk gure hausatu dugu eta ea zeiruditzen zaion, gure gaurko konbidatuari. Gure artean dagoen emakume hau donostian jaio zen, gero galdetuko diogu noiz. Eta endaian bizida, gaur egun, pertsona da hororen gainetik noski, baina... Bere denbora eta bizia herriborokaen zerbitzura utzi izan du eta uzten du hainbat esparrutan. Alegia, militantea da aspaldidanik. baorrez gain ama ere bada, eta baita alaba zeizpa ere. Gaur egun lap sindikatuarentzat lan egiten hendaiako intzura auzoko bulego xarmman batean aritzen da besteak beste. Bai, bai. Bai, bai, bai, <risa> <Nik> baietak zango <risa> Ba, kizkitza gile sanbizente, mi esker, gore gaurko amapola morea gatik, eta <risa> gombida onartzeagatik? hon hartzea gatik. Mi esker zu, eh? Ez dakita ze iruditu zaizun, zuzen. Bai, ez aia da zerene, askotan galetu diatez, nola definituko zenun zure burua ez? Ezkera bertzaleko militantea, feminista, ez? Zein eh, gradutan, nola, zer jarri lehenengo, ondoren, eta nik beti izaten dut norberaren identitate eta kasu honetan identitate politikoa ere, ba, garaian gara egiten dela, ez? Orduan, eh, bueno, momentunetan, bai, ezkera bertzaleko militantea eta militante feminista, baina, espero dut, ez osaurrun, iritsiko dela momentu bat, non... Ezan alko dudan bakarrik militante feminista bat Euskal Herrian, ez? Baina nora bai. Kizkita konturatzen ez dugula, esan noiz jaio zinen? Ah, bai, baina galdetu dartzen idatelea, bai. Bai. Ha, <risa> <risa> detaile bat izan <risa> <risa> <risa> Bueno, mila bederat zireun eta iroita mm -hmm. Ez da, gara itxarra. Ez. <risa> Epoka baten buka erazagutu zenuen? Bo, txikian nintzen kezango nuke ondorengo garaian ezitu naizela eta onditu naizela, bai? bai. Ba, badugu, galdera mirari, eh? Iragan edo aurreko gonbidatua, mm. oianatxe barri eta izan zen, bera ere, ba, bilgune feministako militantea, besteak, beste, eta honako galdera utzizizun kizkitza. Ba, ni galdetuko nioke, ba, egon dena ongarapio bat feminismoaz eta niretzako ein... Garrantzitsoa denez usteta, ba, bueno, galdetuko nioke berari, ba, gaur egungo Euskal Herri honetan ba nola ikusten duen feminismoa, ze bide egiten ari den eta identifikatuta sentitzen ari den, ba, gaur egun feminismoak eramaten ari duen bidearekin. Hortxe galdera. Ufa. <laughs> e, bueno, hiru galdera, galdera berean, nola ikusten duan feminista bide egiten ari den eta ea identifikatua ikusten aitzen. Joanak azetaria da eta trampak egiten badakin. Bueno, eh, nola ikusten duan feminismoa? Feminismoa ikusten dute eh, eldu, ikusten dut desberdin, eh, orain dela 10 urteko, eh, bueno, alderatuta. Baina eh, ikusten dute eh, ataka hundi baten aurrean. Ni ustez e, euskal feminismoak niko hortazitzen gudut. Ose, euskal herriaren zako proiektu feminista bat e, eskaini nahi duen mugimendu feministak, Ez, horrela, zen feminismo asko daude. Nik ezango nuke momentu honetan e, erronka handia duela, eta euskal herriari eta euskal emakumei ba, eskeni behar diela estrategia feminista bat e, eraldaketa eta zigurtatuko duena. Eta niko horrik usten dut e, ataka aurretan. Identifikatua sentitzen naizen dudari gabe. Sentitzen naiz identifikatua gauza honekin, sentitzen naiz identifikatua ezintasunekin eta baita ere batzutan e, egin ditugun akatzeekin, zen iruditzen zaite e, e, ibiliaz egiten dela eta bai eta eta ni sentitzen naiz e, mugimendu horren parte. Mm -hmm. Kiskitza, besteak beste parte hartu zenuen, e, gaur egun jada, erabat errotuta eta sendotuta dagoen bilgune feministaren sorreran, e, ezta da? Barra bai. egiten duzu, nostalgia duzu garai hartati? Bai, oso, garai politak izan ziren, bai. E, bo, e, oza, nere buruak okatzeko egin barko nuke, e, biskata urrerago, ez? Osa, niba nintzen ere egizan ekominitantea, Eta, eta arduradun politiko bat, bai? Hor dune, horre e, laro gehieta ez? Egizanek e, egiten du horrelako hausnarketa bat. Eta erabakitzen du bere burua eraldatzea. Hortara, e, e, edo hartara egizanek betetzen zituen batez ere bi funtzio, ez? Alde batetik e, eskera bertzalearen e, antolakunde feminista zen. Eta orduan dugu, akullu lan egiten zuen eskera bertzalearen baitan. Baina baita ere esker abertzaleak zuen estrategia politikoa itzultzen zuen eh, mugimendu feminista ara, baina beste alde batetik ere bazukan ikuspegi propio bat edo, edo estrategia propio bat mugimendu feministan eh, eh, baitan, lan egiteko, aliantzak eta horrela. Eh. Eta bueno, guk horrek garai horretan, faktore dezberdinen gatik eta ez gero galdetuko izkia zuen, <laughs> baina erabakitzen dugu egin behar dela aldak eta undi bat. Eta? Eta aldaketa hori bada, bibideuiek bere iztearena. Ezaten dugu, eskera bertzaleak egin behar bere prozesu propioa, e, e, bere burua, soili feministatzat definitzen den erakunde bat izatetik, eskera bertzaleak bera feminista izan dadin. Eta ez du izango, eskera bertzalearen estrategia, e, bueno, konpondu, lausotu, maila batean ez, e, egingo duene erakunderik, beizikta, norberak hartu behar du, bererantzunkizuna, egiten duena eta egiten ez duenaz, eta hor prozesu bat abiatzen dugu eskera bertalaren baitan, eta beste alde bat itik, gukizaten dugu, euskal herriak, euskal herriak, behar duena da, mugimendu feminista autonomo bat, azierati bukaeraino feminismoa izango duena buruan, Eta jakingo duena interpelatzen, eragile politiko guztiak, eta hoien artean ere dudari gabe eh, ezkera bertza, ezkera bertzalea, ez? Eta orduan hor, abiatzen dugu beste prozesu bat, egizanen geunden militante batzuk ez guztiak, mugimendu feministan gure buruak ekatuz, ba, antolakunde feminista autonomo autonomo bat. Euskal feminismoa egin goduen, mm -hmm. antolakunde auto, right. feminista autonomo bat eh, eratzeko, ez? Eta hor, sortzen da bilgune feminista, baian, paralelo ematen dira bi prozeso ez? Eta nik ezin ditute ezin ditute ni biak biziz handi, nitun eta bietan eragile izan nintzen. Eta nola hartu zuten eskerra bertzaldean munduan eh bertzaletik kanpo zeon eh birgune feminista isortzea, ez? Lotuta, baina eraberian aparte. Bai. Bo, eh, Nik ezango, nuke, nik ezango nuke ondo hartu zutela. E, bon, alde batetik egin genuen oso prozeso luzea eta pedagogikoa eskera bertzalearen baitan. E, eskera bertzaleiko militante guztiak eta zuzendaritzak izan behar baziren beraien burua eta estrategia politikoa feminista bihurtzeko prozesu batean hain edo eragile, prozesu bat, zelen hori ez egiten egun batetik bestera eta hori ez da definizio bat, hori da prozesu luze bat, erabaki desberdinekin, barne maiakoak, e, formazioak, e, bueno, gauza desberdinekin horren baita. Baur duangu, prozesu hori oso pedagogiko ingen nun, eta nik uste dute, maila batean e, ulertu zela ez. Nik ezango nuke gehiago, e, e, e, gehiago, E, zailtasun gehiago edo kontraezan gehiago sortu ziren ezkera bertzaleko antolakundetan egin behar ziren prozesu horiei begira. Bai? Zeren guk bultzatu genuena antolakunde horien barnetik, zeren prozesu hau eraman genituenak, izan ginen bueno, garaian gazte mugimenduan geundenak, ekinen geundenak, e, alderdi bueno, laben geundenak, bai? antolakunde zuher nietan ginenak. Tarduan hor, bai guk eskatu genituen inbertxo politikoak eta erabakiak hartzea, prozesu, prozesu bat abiatzeko, bai? Barne mailan, oza, barne mailako dinamika eraldatuko duena eta kanporak behirako estrategian pixkanaka ere e, aldaketak e, e, bultzatuko zituna. Eta hor dudarigabe bai sortu ziren kontraezanak, ziren hor inbertxoetaz itzein barzen, e, bozera maletzak, parekide eta zunaz, gauzazkoetaz, ez? orduan duan, bai dudarigabe hor sortu ziren. Gero e, bilgune feministarekin ikuste dute e, ulertu behar da garaia, ez? Garai hori gu gaude lizarra garazi, ondoren, naziora ikuntzaren aldeko apostu oso sendoa, egina dauka eske, eskera bertzaleak, nazioz tabai da, bueno, prozesu ezberdinak benetan Euskal Herrian abiatzeko bide bat, Euskal Herria eraikitzeko. Horgan, bilgune feminista bada, horren konstiente eta justuki egiten duena da ezkintzen du estrategia eraginkor bat edo hobeto esan da ezkintzen du proposamen eraginkor bat estrategia hori baliatzeko jendarte berri bat eraikitzeko oruan bilgune feminista sortzen da e, irakaskuntzan E, eredu pedagogiko feministak gauzatzeko proposamen batekin, komunikabideetan e, irizpide feministak edo parekideak gauzatzeko proposamen batekin, e, arlo, arlo sozioekonomikoan ekonomia feminista garatzeko eta bizibaldintzak sozioekonomikoak obetzeko proposamen batekin. Hau da, bilgune feminista sortzen da, justuki momentu horretan, bueno, emakume feminista askok eta ezkera bertzaleko militante askok behar genuen proposamen bat, Dinamizatzeko eskintza batekin. Oruan ikuste dute ikuspegi horretatik oso bueno, ondo ondo hartu zela. Azken batean e, sortu zenean dena egiteko zegoen hori igual batzutan avantia bat izan daiteke, beste batzuetan desavantntaia, e, aipatuzu prozesua eta prozesuekin askotan gertatzen da jakin egiten dugu noizazten diren eta noiz bukatzen diren. Ba, ez dakigu, bukatzen baldin badira, ez? Gauzatzuk amaigau behak e, direlako. Gaur egun adibidez e, sortuk, ernaik, e, aintzinak, erakunde asko que aspimarratu egiten dute feminista e, direla. Berez, sozialista den talde batek aspimarratu bardu feminista ere badela? <laughs> galdera, galdera historikoa da hori, eh? <laughs> ba, dudari gabe dudari gabe, zeren, e, guke ezagutzen dugun kapitalismoa, bai? E, bada, e, eredu sozial eta ekonomiko bat e, patriarkatua daukana bere, bere baitan, bere muinean, bai? Guk ezagutzen dugun kapitalismoa, patriarka duri gabe eslitzateke ez, ez istituko. Baina patriarkatua, e, e, eredu sozial bezela, gauzatu eginda beste eredu sozial eta ekonomikoetan, feudalismoan gauzatu eginda eta sozialismo errealetas edo bai? e, ezagutu egin dugune e, ezagutu egin ditugun ereduetan ere eman izan da eta ematen da beste modu batean. Orduan eh olan modu orokorrean eh naibaldi gauzue itzin dezakegu ja horren esanaiaz eta eta eta eta eta ez ez baina dudarigabe azpimarratu azpimarratu egin behar da bai mm hala -hmm. ere nik eh, esan behar dute... <laughs> e, e gu prozesu abiatu genuenean eskera bertzalean, prozesu hori abiatu genuenean, zeren aurretik beste batzuk egon, egon dira. Osa, eskera bertzalearen sorreratik, laro, eta margarren amarkadatik egon dira emakume feminista, modu batez edo beste egin direla indirela eskera bertzalean ez, e, irizpide feministak zertatzen. Baina guk abiatu genuenean prozesu hori ez genuen hainbeste borrokatzen e, proiektuaren definizioan. Bai? ez genuen eh, zeren hor kristone <risa> ze, eh horitzen naiz, eh kriston eztabaidak ziren, ehs, osea bai, jarri berdu horduan Euskal Herria sozialista, feminista, independentista oskaluna eta bai. <risa> eta bai, bai. eta guk ez ez genuen eh ez genuen hor borroka, borroka egiten guretzat dudari gabe, eta bestela, askotan nik ezaten nienez, bestela akendu sozialista zeren, e, feminista bada, derrigorre sozialista izango da, sozialista izatekotan ezakigu, hasi kezu eklasai. <laughs> ekonomia, ekonomia, izkuntzaren ekonomiaren gati baldin bada, ez, ez baina guke batez ere, e, azpimarratzen genuen e, behar zirela konpromisu politikoak. Ose, aguk eskatzen genuen e, benetako diagnostiko bat e, konpartitoa antolakundetan eta zuzendaritzetan. Araso bat zutelaren diagnostikoa. Ba bai, onartzea bai egia da, antolakunde bezala araso bat daukagu, ez gara gai, Emakumearen indarra gizonaren indarra bezala baliatzeko, esgaragai emakumeak momentu honetan Euskal Herrian dituzten beharrei e, modu, bueno, e, antolatu batean e, erantzuteko ezintasunak ditugu ere gure egunerokoan hizkuntzan eta efeminismoa ba, bueno, e, e feminismoa o sea, eskatzen genuen zen diagnostiko konpartitu minimo hori adostua izatea eta diagnostiko horretan neurriak Eta aldaketak emateko, planak eta inbertsioak ematea e, e, egitea, ez? Eta hor du batez ere horretan horretan tematu ginen. Zakit horrekin erantzuten dizudan, ez? Bai, mon ekustut bai. e, argi gelitu dela, ez? Aziran esan duzuna, gaur egun badira esperientzia batzuk e, sozialistatzat hartuak daudenak eta zoritxarrez hori ere patriarkatu batean funtzionatzen dutenak. Bai. Eez da dela hori gertatu hemen etorkizun batean ez? Izan ere hitzetatik ekintzetara e, urrats bat ehten da beti eta batzuetan e, urratsa handia. zdaki gaur egun e, betetzen diren aipatutzun konpromiso politikoiek nola ikusten dituzun. E, e, Nike ezker aberzalea? Beti, beti bizi izan dut kontra ezanez beteta. Bai? Eta azkera bertzalearen baitan azken finean eh, bueno, gu, mugimendu, mugimendu zabal batakara ez. Eta horren baitan eh, beti egon dira sektore desberdinak ez. Ba, batzuk momentu batean eh, naziora ikuntzaren aldeko apostua, Gehiago egiten zuten beste batzu berriz e, konponbide politikoan jartzen zutenean e, indar guztia. Batzuk e, e, nazio ikuspegia indartu indartu nahi zuten eta beste batzuk berriz ba tokian tokiko dauden realitatea eta kontraesanak e, izan ditzazketen e, bueno e, aukerei begira gehiago, ez? Etengabea etengabeak izan dira aurrelako orekak eta dira eta eta nik uste dut izango direla horregaiti e, gara mugimendu bat, bai? Eta ez alderdi, alderdi politiko klasiko bat, baizik eta mugimendu bat, ez? Ordun, eh, puntu horretatik, nik eh ezker abertzalea kontra esankorra ikusten dut. Oraindik eh oraindi ere. Bainan e, e, ikusten ditut eh aurrerapen batzuk, bai? batez ere e, orain dela hamarrutteerekkin alderatuta, iruditzen zaite e, guztiz e, onartua dagoela bederen antolakunde batzuetan e, praktika feminista bat eta eta irizpide feminista bat behar dela, errealitateea irakurtzeko proiektu politikoaren definiziorako eta abar. Baina e, iruditzen zaite... Ezkera bertzalea, momentu honetan, ari dela pixkanaka bere proposamen eta praktika politikoa definitzen. Gatoz oso garai e, saietatik eta, eta, eta ilunetik. Garai zai hoietan besteak beste, orain dela amabi urte, amala urte irekitako bueno, prozesu feminista hori, eten egin zen ilegalizazioaren ondorioz ta horre metatutako memoria, esperientzia eta ta prozesuareni hildoa bera eten egin zen eta orain orain dela urte eta erdi bi urte berreskuratu eginda. Hortarako gogoa eta etanaia, baina berreskuratu eginda oso baldintza saietan izango nukenik edo desberdinetan, ez? Ordun iruitzen zaite e, e, bidea bidea egin behar dela, ez? Eta eta ikusiko dugula, baina nik esaten dute lehen ez, Osea, e, nik ez utz eh buruan e, epemotzean e, testuinguru bat e, non e, eskerabertsale antolakunde feminista bat edo mugimendu feminista bat izango den. Gainaiz ez, ezineskoa iruitzen zaite eskerabertsale beraren e, e, anistasuna eta mugimendu izaera ikusita, bai? Egon daitezkelako sektore batzuk zeinake ez duten eh ba, izan dezakegun eh sendotasun eta proiektu, ez, e, trinko horrekin eh bat egin beharrez. behar, Niri eh ni desiatzen dudana edo, edo, edo, edo nahi dudana eta horren alde egingo du, udari gabe da ezkerabertzalea konturatu dadin anistasun horretatik aparte Osea, badituela bere barne eta kanpo kontraezanak eta kontraesan ohei aurre egiteko prozeurake, Prozedurak beharko dituela eta eta konpromisoak eta eta urratzak ez. Eta orduannik hor ikusten dut. pixka bat berriz ere e, prozesu horretan horretara igonaian, eta berriz ere prozesu horretan e, e, urratzakke eman haiian ez eta horrra didibiz badakite nahi eta, uno manditutzen urraz batzuk eta utem e, planteamendua badakite sortuke bere bide propioa e, egiten ari duela badakite e, lab sindikatua bueno egin zula orain dela gutxi e, emakume on asamblea da bat eta bueno prozesua berriz ere berreskuratzeko E, urratzak eman nahi dituela orain dela urteta erdi egin zela edo bi urte, nik espezitik ateratzerakoan uste bi urte izan zela azken ezkera bertzareko emakumen batzarra nun definitu ziren urrengo ziklopolitikorako emakume feministak nun jarri behar dugun azentua eta pixka bate erronka, uan hor ikusten dutez pixkanaka e, e, abiatzen eta, eta martxan ez Hiskitza entziklopedia bat zara, eskerrabertsalaren feminismoaren entziklopedia. Bai. hori. Aizu. En... Orio nada. Lo... Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Baian, bueno, Leicestera bestiba jariko dugu eta pentsatuko zu, joli, nontas bakarri galdetuko diate, ba ez. Vale. Eh, espaitu beste galdera batzuk ere, baina kantua entzun aurretik, za askotan kantu bat gure bizitzari lotuta dago, ez? Orduan pixka, lotura egiteko zure em, galdera pertsonalago bat edo egingo nizu que e, nik ez dakit militante bat e, sortu egiten den e, militante egin egiten den, ez? Baskotan esaten da bertsolariak sortu egiten direla, beste batzuk esaten dute es, bertxolariak ere fabrikatu daitezke eta bueno, badaude adibide bat baino gehiago zuk zeustu, zuzuramaren sabeleti, jasor zenuela jada borrokarako griña Edo konttzientzia hartzen joan zinenean e, erabaki zenuen nik militante izan nahi dut. E, nik uste dute etxean e, etxean jaso nuela ezakite kuriositatea. Nik zakite zerbait berezia badut edo ez du ere buruaez da ere autodefinitu nahi ez baina bada, Jakimmina eta fiskat jakitearengatik gauza ezberdina jakiteko esakete ilusioa edo eta hori dut bai jaso nuela ethetik hori eta gero noretzean nahiko sorrotzant ziren balore e, sozialekin, eh, eta orduan oso arraroa sentitzen nintzen nik ikaszolan, eh? Noretzean adidez pekatua zen marikoia ezatea, Hori zen, bueno, Osa, marikoian mo, modu despektiua izatea, hori zanaz, nire lehenengo bronka buruan dudana, konzientzian bederen hori izan zen, ez? Eta, grau, claro, nik eskola publikoan donostin, ba, pff, ima gaztelerazko unibertsu batean gainera, bueno, ba, oso arraroa sentitzen nintzen, nire balore hoiek, bai? Baina militantea, militantea denborarekin nahi naiz. Eta, eta militante soziala, E, egin naiz nikuzute eh, emakumeak ikusirik eta errealitatearen eh, kontzientzia eh, eh, ezakite barne, barneraturik batez ere, bai? Eta Euskal Herriarekiko maitasuna eta eta atzekimendua zen hori ere oso handia, handia da nere identitate politikoan nikuzut elemento tronkal badela. E, eh, hori nikuzut ezakite ondoren, baina eh, Sortu zait gehiago e, e, proiektu komunitate proiektu bat e, e, margotzen joan behar izan naizenean. Bai? Alde batetik e, bada e, oso maitasun estetikoa, musika, e, e, bilbo, zakite leku askotan bizi izan naiz Euskal Herrian eta eta orduan e, maite dute Euskal Herria bere, bere, bere mapa bere, bai? Sa, bada estetika alde batetik baina gero bada ere geroz eta kontzientzia sozial gehiago, geroz eta argiagoa izan soilik eraka, eraldaketa baten bidez etorriko etorriko zirela hainbeste e, e, ungitzen ninduten errealitate hoiei hoien hoientzako irten bida eta orduan Euskal Herriarekiko eta proiektuarekiko atzekimendua hor sortu zaitez. ez. Bai bidean e, bidea sortu zaiteaitu da bidea egiten <laughs> eta jorge kafrune bai etxea zer da? etxea gurasoen etxea eta edozo etxea e, gurasoen etxea eta ondoren e, etxea bergoratzeko behar izan ditudan momentuak erabili izan dudan e, musika bai familiunak gogo. entzun Igual que la calabria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogón que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino Allá donde la noche le teje en un altar Al pie del cal y la luna cuando pasa Vaino mi serenata, la cresta del Sousa Al pie del cal y la luna cuando pasa Vaino mi serenata, la cresta del Sousa Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Quiskitza donostia, hain... Hain urbil eta hain urrun oraindik ere Bai, bai, bai. <risa> <risa> Zuk esan duzu ere, ba, espetxean izan zarela. Bai. Eta e, justuki, ba, feminismoa zitzein da, e, horrek ere lagundu zintuen pixka bate e, irmoki esaten feminista zarela? Bai. Bai, nik ustute, a ber, E, feminismoak e, feminismoak eman zian terapia txiki bat e, e, espetxean ez. E, estat, fra, estatu frantezeko espetxe espetxe batean egon naiz. denbora goztian espetxe berean egon naiz. Eta hane e, bueno, e, erabiltzen zuten e, e, errepresio bitarteko eta kontrol bitarteko nagusienetariko bat Bai? E, bazen e, morala edo horrela izateatik ez. Morala e, e, autokulpabilizatzen zaituzte, tare gehihun ja ere kasuan nume txiki batekin saziratu nintzenean utzi nuen umea, eta orduan etengabea gabea izan da. ez e, Baaren aurre a, aldetik eta funtzionarioen aldetik eta bueno, espetxe espexarekin loturaz zeukaten guztien aldetik horre inguruko bergogoratze bat eta... Eta horrenganako ez, ba, kulpa ba sentimendua indartu nahian, ez. Baina gero baita ere, bueno, ba, autoritatearekiko altzat altzatzeko modua ere, ba, morala da, gutxiago zara, ez. Gutsitzen zaituzte, ez, jazkerarekin, ez zure gorputza modu normal batean, ez. E, zabaldu, ezin genuen jarri nahi genuen arropa, ezin genuen komunikazio sexuala edo seksualitatea labili maite genituen pertsonekin, ez? Eta ordun feminismoa bai izan da, egoera er guztioietan eh, pertsona bezala autorrea firmatzeko bitarteko bat, ez? Eh. Zeren feminismoak ematen zidan eh e, irizpide bat ematen zidan e, betaurreko bat, ez, estrategia guzti hauek irakurtzeko eta ulertzeko zer zen bilatzen, bilatzen zena, ez? Paternalismo faltsu horren atzean zer zen bilatzen zena edo momentu batean moral horren atzean zer zen bi, bilatzen zena, ez? Ordua eh feminismoak era e, e, baliatu izan dut feminismoa espetxeari aurre aurre egiteko. Eh? Eta gero bai feministagoa feminista ezakit baina e, bai, feministagoa egian bihurtu naiz zeren zuerte izan dut e, komen artean horrelaitz egin beharra ez. E, e, ba, Espetxean e, topatu naizela e, emakume askorekin emakume preso sozialak bai oso egoera gogorretan sartu e, e, zirela espetxera, eta oso bizitza gogorrak eraman dituztenak, eta oso auto gogorrak eh, hartu behar izan dituztenak beraien bizitzan eta hoietan ikusi dudan duintasuna, eta indarra eta, eta bestekiko emate horren erantzunkizuna dudari gabe eh, indartu egin nau no? ren azken finan zer da feminista izatea ni beti esan dut. O sea, niretzate feminista izatea bada ere motxila bat izatea ez, eta da aurretik, borrokatu egin duten hainbeste emakumen e, testigua eramaten duzu, ez? Beraien indarra eta, eta, eta beraien e, duintasuna, ez? Eta nik e, bai, e, emakume, emakume horiek ikusita, bueno, izango nuke feminista goa, edo feminista izatearen, e, bueno, Ezak ite edo sentitu uh -huh. naizela. Du, sentitu dudala, barkatu. Eta amatasuna nola bizi izan zenuen, espetxialdi hortan? Bueno, momentuak daude, bai? Zin da ezan horrela edo uh -huh. batzutan zaude ez? E, ni, mi, ni, bueno, nik mea utzi nuenetik, e, e, maila batean, badak gogorra dela horrela entzutea, e, baina... E, amatasunaren militantzia bezala bizi, bizi izan nuen. Mai? Behartzen nuen nere burua ama izatera. Ta ama izatea eszan nahi du e, pensatzea e, umea monostegarapen fasean egongo den, zer beharko luke, nola eragin dezaket, ze galderak izango ditu, nola erantzun alko dituzke, e, pre egiteko milaka modu bilatu izan ditute urte hauetan ez, Hortane tentxioa hundia tentxio e, eta tentxio hori nekeza da, eh? Zeren e, oso egora batzutan nahi, nahi duzu ere, uf ahaztu pizkat, eh? E, pertsiana jetsi, bestela oso gogorraiz izaten dira momentu batzuk, ez. Eh? Baina, bueno, etengabea izan da, izan da hori, ez, Eta hor dune... Nik oso bueno, implikatua implikatua sentitzen sentitzen nintzen. Ez? Eten gabe, berarekin e, egongo, egongo banintza bezela ez. ordun hurbil sentitzen nintzen. Nik askotan dut, ez dute, ez, Euskal Herrian denbora eta distantzia bizitzeko modu desberdin badaukagu. Kanpoko batek igual, ez, edo borrokan ez dagoen batek aian ez du lertuko arianguke badakiugu, ez. ordun hurbil sentitzen nintzen. Baina, bueno, oso Momentu batzuk oso gogorrak eh, izan dira batez ere nuenean eh, umea nere beharra zuela, ba gaizoa, gaixo segolako edo ospitalean edo edo bueno, edo beste momentu batzutan adibidez, eh, eh sentitu izan dudanean umearen kargu ni egin bar nintzela, ez? Eh. adibidez, eh, ba geneuzkan eh, bisita beresi batzuk bi ordu, bi ordutardikoak eh E, irugarren pertsona batekin, bai? e, Bolondres bat, umea sartzen zuena e, e, parluarre berezi batetara, eta hor, zuzinen, bakarrik umearekin, ez? Mm -hmm. eta ikaragarriko tentxoa zen, bai? aurretik eta ondoren, niretzat ziren bi orduta erdi hoiek ziren puh, eternitate bat, ezaten honoren umea espertzen bazait, o sea, bi orduta erdi hoiek izango balira bezala, Bizitza oso bat, gero kanpoan bi erdi direnean, ez zerrez, osea, ez? ezerrean pasatzen zaizun zerbait, ez? Orduan, horrelako momentuak e, gogorrak e, izan dira, baina, bueno, nit tentsua handiarekin bizi izan dut, eta oso oroitzapen bueno, bereziak ditut. Orain, e, nere semeak beste oroitzapen batzu ditu. Eta, eta, eh? eta horiei erantzun barzai Eta hori ere gogorra da kanpoan zaudenean. Eh? Prozesuak aipatu ditugulen eta guzti hori ere e, prozesu bat e, izango dan uski e, barruan prozesu bat da eta kanpoan beste bat azuk esan bezala heldu eta umek bazberdine bizitzen dutena. ez. E, gaur egun endaian e, bizitzara akizkitza E, endaia ez dakit izan daiteke egoa lerri bat Euskal Herriko egoera politikoak e, asko markatu duena e, asko rentzat e, ba, bueno, epe mugatu batetarako bizitoki izan delako beti ere e, ba, bueno, egoera baten ondorioz eta batzuetan hemen bizi beharra baina eraberean alde egiteko sekulako nahia Baina Euskal Herria ere bada, eta atzerrian sentitzen zara, hendaian. Zeran, dira. Ez nago atzerrian, eta ez nahi atzerrian sentitzen. Baina sentitzen dut ez nahi zela iritsi, <gül> bai? Eten gabea ez, auriez, oraindikan ez nahi ziritxe eztakitea erantzuten dizuan. Bai, erabat. Era e, erantzuten duzu, nik uste dut, bueno, iruitzen zait, ez dakitea, pertsona askoren e, kasua dela. Hora e, indik ere ez, besteagoza bada e, ba, Santiago Zubia zeharkatzeko aukera eukiko basenu, ba, igual voltatuko sinateke baina zure e, kale hortara iristeko aukera izango zenuke. Bai, bai. Eta eta lagunak ikusteko, eta harreman guztiak izateko normalizatuagoak. Ez? Nik donostitik azpaldi joan nintzen, bilbon bizizan. Naiz, lau posturtez, iruina, namar, ramabi, urte, eta arte hor, ez nahi zoro Orduan beti, o sea, lagunekiko harremana ere oso, bai? Sakaban atua bai, izan da. Askotan urrunago naiz Baina e, e, distantzia hori normalagoa zen, Mugitzen ginen orain dena da desberdin, Lagunak etortzen direnean da desberdin, etortzen denean da desberdina, pikate no, no, nahiko nuke hori normalizatu hai. Eta normalizazio hortan na zen dugu, egoera politikoa aldatzen ari dela, nahiz eta praktikan ez diren e, ikusten edo pentsatu ez ditugun ikusten kizkitzaren begietatik nola ikusten dira. Bo. <laughs> Bo, e, e, gaude gaude egoerana hasi batean, bai? Eta eh orain arte, orain dela 3 iru, irur, urte arte Gu bagen nahi dute gatazkaan murgildua gaudenak, ez, ieslaria, e, presoak edo ezkera bertzareko militanteak, eta nik uste dute Euskal Herriko, bueno, jendarte multzo zabal, zabal bat ere modu berean, e, zabal batek modu berean ulertzen zuela, ez? O sea, argi bat, ez? Eta da, bueno, iritsiko da, momentu bat, e, nun, e, gatazkaren... E, E, ondorioi ez, e, irten irtenbide bat emango zitza emango zitzaion, edo emango zaion. Eta hori izango da prozesu negoziatu bat eta horretan gainera bueno, ba ukituko dira baigatazkaren erro politikoak eta baita ere ondorioak ditu ditugunak, ez? Ondorio baino gehiago direnak, realitatea dira, ez? Eta orain dela bi urte tik aurrera, bi urtetik aurrera, batez ere, bon, eskera emandako urratzekin, baina niguztu batez ere e, erakunde, eta erakundeak emandako urratzekin, eskema hori aldatu eginda ez. Eta orduan ez dugu ongi ikusten, zein izango den, gatazkaren muinari, konponbidea, jarriko dion prozesua eta eragilea. Bai? Eta nik gustut momentu honetan hortan gaudela, bai? Eh, eskerrabertzalea kurraz batzuk eman ditu aieten irudikatu genuen badagola sujeto bat Euskal Herrian edo badagola bitarteko bat Euskal Herrian sujeito desberdinekin prozesu politikoaren ardura hartu de, dezakena. Eta hor, eraile politikoak zeuden, sindikatuak, empresariak eta abar, baina urte honetan hori berriz ere difuminatu eginda ez. Orduan ez da, ondo ikusten ez. Inoiz baino, argiagoa dago, argiago ikusten da, zerbait murgi, mugitzen ari dela eta urratzak ematen ari direla. Baina ez dugu sentitzen edo ez da, ikusten, zein izango den, prozesu horren sujeto eta prozesu horren logika ez. Orduan ikustu dute ezaten denean ez dela ezer aldatu egoera inestable edo ez argi horren esaten dela. Ez dugulako hori ikusten. Zeren nire ustez gauza asko aldatu egin dira. Ba? Agian nire egoera pertsonalean ez kezira aldatu, baina nik ez nuen espero, eh? Eta prozesuaren logikan gainera seguruna ba, ba, urteak pasatu beharko dira gutariko asko Bizitza normalizatu bat eman eraman ahalizateko, ez? Zer nortarako akordio politiko oso sendoak beharko dira, ez? Baina nik bai sentitzen dut eta ikusten dut gauzak aldatzen ari direla. Pizkanaka, urteta erdionetan, ari garela, klarifikatzen prozesuak ze logika izango duen eta zein izango den prozesu horren motorra, ez? Eta hor borrokan Hori klarifikatzeko eta hori sortzeko, ez? Eh? Ba, galdera badaino, ez dakit nola gaiak, bueno, korapi hatu eta gaizki ulertuak eh daitezkelako, ez? Eh, baina nik beti pentsatu izan dute azkenean eh, pertsona batzuek hainbeste eman eh, dena, dena, dena eman eta Ez ote duen minea egiten, gaur egun orain dikere, ez, zuk, aipat, zuk e, aipatzen ezaren bezala ba, gauzak aldatzen, ari direla, kostata eta, bueno, hau ere e, oso luzea izango dela. Batzuten ez du amorrua amaten, e, Euskal Herriko jendartearen zati, haundi batentzako bere problema izatea, bere maleta ez dela izieteko kajatxoan sartzen? <risa> eh, eske beldur naiz galderak erantzunak izatea politikoak edo ez o sea, ton, ton, ton, tonua <risa> beste beste eta hula nire ni eta zintzoki zintzoki esaten dizut ez dut inoiz hori zentitu baina, baina bene bene benetan eta ez dute Bezakit, inoize, oza, nik oso garbi izan dute, oza, nik hartu, ditudan, hartu izan ditudan kompromisuak, e, nik hartu nahi izan ditudalako hartu ditut. Bai? Eta ez diot inori eskatuko ez ni aina ematea, ez ni moduan ematea, eta ez zute maila batean horrengatik, epaituko. Eta iruitzen zait, osea, hori e, e, e, oso modu normalizatu batean e, e, e, eramandu dala. Bai, ez zute, mm -hmm. agian da ere inguruko lagun guztiak edo gehienak asko. Bai, ez direla eta nik oso ingurune, bai, ez zute ez zut hori Batzutan gehiago kostatu zait. Etxearen barnean. Bai? Eta baia talde dinamikan zaudenean eta horre egoten diren desorekak eta egoten diren bai, horiek eramatea zaiagoa egiten zait eta hor bai egiten egin behar izan ditut batzutan. Bueno, ba, horrelako terapia ez ez nik egiten duan nik egin egineidu alako egiten dut. Eta beste hiez dietezkatuko hori. Eta ni naiz nik egiten duanaren erantzule, bai? baina ez uto hori hori zentitu. Gainera, badakizu. Bota. E, <laughs> e, e, ongo, dudari gabe egon go dira ez, baina kontrako, kontrako egoera gertatu zait niri, bai? Ta da, askotane... Nire ardureengatik eta ba, askotan e, egon behar izan naizea, ardura politikoetan eta fiskat lehioak irekitzeko eta kanporateratzeko ba, denborari gabe edo, ez, bai? Eta kanporatera atera naizenean, ez, e, emakumeekin egouteko, ba batzar desberdinetan, prozesu edo, edo emakumeekin egoteko, edo bai, e, laguneekin e, indartu zait, eta konturatu nahi zela zeren, bueno, usaintzen noen, baina oso jendarte politizatua dugula. Oso, oso, oso. Eta egon, egongo direla dudari gabe eta badaudela sektore asko que, e, bueno, ba, ba beste balore batzuk lehenesten dituztela, baina oro korrean Euskal Herriko jendarteak merezi du. Tan John Balberde? Ezin dugu zensuratu, ez? Bia besti jartzen <girritua> ditugu da, beti eta tenbora gainean daukagu. jarriko <girritua> dugu kiskitzazuk eh, kantu bat, bihotzean mindot aukeratu duzu. Zer da besti hau? Hori da amona. Amona zen bai. dizu azten dizu? Nongoaz, zure amona? Nere amona, bueno, e, berez e, aia eta zarautzen arteko baserri batekoa, baina donostira e ia bizitzera gazte gaztetatik bazerritik hizebarekin bizitzera eta oso oso emakume berezia eta indartzua odeiek litzura <totipa> tu itxasoa korro izadi bat geldirik gero bat batean otsu ots bizi si honnoñok ots zion honiok Errezkabik argitzai argizai horiak gorputza laubilo bok atzetik andreak aien elor harinau zein larria besoek ez Hago eginik batek baino ongei hauk lepoa muztuko li dakeula abesti. <laughs> bueno, atzetik gutzi. Badaukat lankide bat oren txegertan seguru ari dena esaten. Aitzera, baina ez daukagu beste aterabiderik biderik, ze e, galdera pila bat dozkagulako prestatuak mirari, baduzu bat. Horrega niru orduko saioak, bairo. maratoiak, hola, entolatzen <laughs> hasiko gara. E, bueno, lanean aipatu dugu sarreran e, laben zabiltzala. E, Kontaigus, pixkatzure eguneroko lana zein den, egin beharrak zein dituzun? Beno, nik e, lan egiten dute e, formazio, formazioan, iparregoan, eta bueno, iparregoa eta labeko prestakuntza bat zordea, edo aparatoa, bueno, antzeko gauzak, edo, bueno, e, taldebe, berak kudeatzen dugu. Eta hortxi biltzen nahi zerreiten dudan, bueno, e, formazioak, bai, egiturako e, e, e, jendearentzat, zat, e, egoeraren gaineko analisiak, e, aurrera begirako proposamenak, eredu sindikala, bestea, bueno, momentuaren arabera batez Ez ere, nik, olane labur biltzeko esango nituzke bi hoie, galde bat, prospekzio lan bat, bai? gause ezberdinen inguruan eta bestetik e, e, Labeko militantzia eta delegatu eta eta oinarria enpoderatzeko bitartekoak eta hori da nere obsesioa. Ni ustez momentu honetan eh e, or or, or, or dugu erronka handi handi bat, osea, nola enpoderatzen ditugu gure militantea, gure delegatua, gure afiliatuak, nola ezkinden dizki egune Bitartekoak eh, borroka sindikala eta borroka hal eta eh, modu eraginkorrenean egin alizateko eta bizidugun testu inguru eta esaginkor honetan gogorronetan eh, tresnake izateko. Pentsalari zara orduan, ez? <laughs> Baina nahiko aktivista, eh? Baina, zene, eh, zene. Aipatu zua horreikusin, nola gainditu, nola formatu, alduntze prozesuak egin. Bai. E, hau da, e, gogoetatzeko denbora asko. E, behar e, izango duzu eta horrek ere karriko du neke mental bat, ez? Bai. Buruko e... minak. Buruko minak. Betiko bai. Itz... bai. itzai. Bai. <laughs> bai. Bai, eta gero ere, e, denbora falta ere, ez hori bai sentitzen dut batzutan. E, eguneroko beharrak, ez, kentzen dizu denbora gian bestela saitasun batekin, ez, e, orain pentsatu eta diseinatu eta eta, eta, eta bultzatu beharko ziren e, prozesu batzuk e, e, eramateko, ez? Horri biltzen naiz, bioien arte. Hala ba. ere, esan daiteke, donostiarra izateko, eta orokorrean, eh, oso orokorrean eh, errefuxatuek euki izan duten tendentziarekin komparatuta, zuk oso kokapen ko hona duzu iparraldeko egora politikoan, nola ikusten duzu eh, sindikalismua iparraldean eta egoaldean? E, sindikalismoa nola ikusten duan? Erantzunkin zuen aundi batekin. Erauntzun kizun aundia aundi bat. Nik uste dute... E, Osa, momentu honetan klase konzientzia nik horrela definituko nuke, naiz eta gero norberak beste modu batean definitu, oso aundia dela, oso aundia da. Egoera ekonomikoaren gaineko kezka oso horokortua dago. Nik ezango nuke bueno, jende gehenak dakala, bai e, lan baldintzak, lanarekiko, eta, eta errenta arekiko edo egoera ekonomikoarekiko etengabe eta prekupazio oso handia da, mai? eta gainera prekupazio politizatua. Desorek abat eta, eta, eta ezberdintasunak eta diskriminazioak daudelaren kontzientzia oso edatua dagolako, jendea ez dago konforme bizitzen ari, ari duen arekin. Eta geroz eta politizatuagoa eta diskursoa geroz eta elaboratuagoa dauka gehienak, eta nik ustutu hori badela klase konzintziaren e, bueno, adierazlea handi bat. Baina e, geroz eta bitarteko gutxiago ditugu e, azerre hoiek edo aldarrikapen hoiek garatu alizateko. Alde batetik e, lan e, lan enpresetan murrizten ari dira, e, e, errepresentaziorako aukerak eta eskubideak, negoziazio kolektiborako e, aukerak, langileak dituzten e, eskubide sindikalak eta, eta sozialak eta murrizten dira, baina oso-oso modu azkar, azkar batean. Eta bestetik geroz eta langile gehiago, borroka sindikala e, emateko historikoak edo, edo onartuak izan diren esparruetatik kanpo kokatuak daude. L lan munduraz hartu eta irte, ordu eta turno ezberdinetan, langabezian zerbitzuetan. Bai? Orduan or, sindikatuok badugu erronka undi-aundi bat langile guztio jai, beraien borroka sindikala eta borroka soziala aurrera eramateko estrategiak eta bitartekoak ematen, ez? Eta langileak e, beldurtuta bizi dira gaur egun. Bai, dudari gabe. Eta langileak beldurtuta, langile guztiak e, langile, langilegoa oso anitza da. Bai? Oso, oso anitza da. Baina, baina dudari gabe, nik du dut presio mekanismoak eta, eta beldurra, beldurra, E, oso, oso, oso edatua da. Oso edatua dago. Eta gero baita ere, ez, ez nuke orokortuko iruitzen zaite e, sentimentuak edo, edo percepzio desberdinak daudela langile kolektibaren arabera. ez. E, lana daukatenak, lana galtzeko beldur dira. Lana ez daukatenak espektatiba falta dituzte. Orduan, e, lana borrokatzeko ere gogorik Falta, eh, gogorik ezakate. Bai? O sea, Beldurra eta etxipena nahaztuta. Bai, bai. Baina lehen esan dudan bezala. Beldurra eta etxipena nahaztuta, baina negoera ekonomikoarekiko inoiz, baino konzintzia undiagoarekin somatzen dut nik Euskal Diendartea. Bai? Kizkitza honek esan nahi du denbora bukatzen ari dela. <laughs> Eta hemen eh, Amapola Morean gonbidatu guztiei 10 galdera egiten dizkizuegu, beti berdinak. Bai. Izaten dira eta bon. Eta hauek dira labur erantzun berdirenak. <risa> <risa> ba despadaré beti oratzen diegu. Bai. bai. Bota Mirali. Bueno, gustura egontzerak hizkitsa. Oso. Ze koloretako Amapola gustatzen zaizkizu. Eh Txuria eta edo txuri bizka taurtua. Hori da nere kolore maitatuena. Zer da zuretzako berdintasuna? Berdintasuna? Eh Ufar. <risa> <risa> Zer den berdintasuna? Zerren berdintasuna? Eh erabakiak hartzeko gaitasuna izatea. Naiz eta gero erabakia ezberdinak izan. Eta espilo horrean jartzen zarenean zer ikusten duzu? <laughs> Penetan. <laughs> <laughs> Gezurra daiteke. Bueno, emakume txiki bat, eh? irri handi batekin. Ahonditzen zarenean zer erredo zein izan nahi duzu? Ahondi aban. Ja, eh? <risa> <risa> Zer izan nahi dute ez daukat eh, horrelako... Eh, horrelako ambizio berezirik. Eh? Ta izan duzu bizitzan erreferenterik? Eh, bai, dudari gabe, asko, asko, asko. Martxioak sortzi, azaroak hogeita bost, tekainak hogeita sortzi. Zer dira data utxeak edo beharrezkoak oraindik? Beharrezkoak oraindik. Arrazoi dezberdinen gatik, eh? Nire ustez, e, egune, niretzako egune gauza desberdinak izan nahi dituzte. Eta modu desberdinan hartzen ditut. Takizkitza, lan abukatzean etxeko giltzak eskuan dituzula, etxeko atea zabaldu eta zer pentsatzen duzu. <laughs> Bo, bote porrontoan, etxeko gauzak, bai? Afaria, umbea, labadora... Eta gero, ea denbora pixkat izaten dudan, semearekin lasai egoteko gozatzeko, estres eta presari gabe, bai. Eta hemendik ateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? <laughs> ba, lehenengo gauza bera. Afaria, <laughs> <laughs> ume... <laughs> <laughs> eta ondoren, ba, seguruna, bueno... Rebo binatuko dut pixka bat gaurkoa, eta erofitefite fite-fite bihar du dala oso saio dala. Nanpotolo bat dut bihar. <laughs> Amarretik zen puntuazioa ematen dira saioari. Hori zueke amar duzue. Ez ez, gombidatuak, eh, ematen <laughs> du delkarrizketa eh, nota. Bo, venga, sortziat. Osa, osa. <laughs> Ba, haus, eh, izan da gaurkoak izkitza, zuri hojana txe barrieta kutziz galdera, eta zuk beste galdera atutze barri oso datorren gonbi datuari. Galdera bat. Eh, irudikatu dezane, irudikatu dezane urrengo euskal herria. Polita? Polita? Bai, eta eta dut modu politean bai. erantzungo duela, urrengo gonbidatu, urrengo ama pola morea, Aiorazulaika izango delako, ba Pirrich bezala Euskaderrian gehiago ezagutuko da, ba berarekin izango dugu ordueteko solasaldi goxoa. Horrela, ba buka tu zeugurkozen denbora eta ba kizkitsa eskarrak eman bar ez kizugu, eh <gülüyor> gonbidapena onartu izanagatik batzutan espaita errexa eta askotan zure bezalako bizipen auki dutenek, ba, esaten dute ez dut, zer kontatu edo beldur bat izaten da historio pertsonal bezala hartua baino bueno, nik uste dute kolektibo gisa asko duzuela esateko, kontatzeko eta erakasteko eskerrik asko eskerrik asko hurren arte ba,